Коли я вибіг у коридор, Алекс повертав за ріг. Із залу висипали збуджені глядачі, обговорюючи бій. Я побіг за ним, проштовхуючись крізь юрму. Аж раптом наткнувся на голого до пояса окамору. Вище ліктя, його руки були в синій фарбі. «Я наступний!» – прокричав він мені. «Скажи Ірмі, вона хотіла подивитися!» Я кивнув і побіг далі. Коридор давно спорожнів. На превелику силу мені вдалося відшукати кімнату, де ми вперше зустрілися з Алексом. Ірма була там. Алекс понуро підпирав стіну, а на столі лежав перемащений кров'ю капібара. Двоє хлопців з аптечками на поясі надівали на шию гладіаторові ортопедичний комір. «Дякую», – сказала Ірма, і хлопці вийшли. «Зараз капрал битиметься». Почав я, але Ірма перебила. «Зайди». Я прикрив за собою двері. Хлопець на столі мав жахливий вигляд. І якщо я хоч щось у цьому розумію, то в нього серйозна травма. Хоча б не перелом шиї. Диво, що живий. «Йому в госпіталь потрібно», – непевно мовив я. Ірма метнула в мій бік холодний погляд. «Приколюєшся, і що ми там скажемо?» Вона повернулася до Алекса. «Три дні і буде в нормі, але йому не можна в казарму. Зможеш організувати звільнення на три доби?» Алекс пригнічено кивнув. «Ірмо, я влетів у бабло», – тихо сказав здорувань. «Треба було ставити на дівчину». «Тоді хто поставить на нього, якщо навіть я на дівчину? І так половина кричить, що бій куплений». Ірма тільки знизила плечима і повернулася до мене. «Скільки добою капрала?» «Не знаю. Він уже йшов на арену». «Послухай, Ірмо», – перебив мене Алекс. «Фаворити не повинні програвати. Принаймні не так. Інакше сюди перестануть ходити. Не перестануть». «Ірмо, матриці твої опечінку. Мені потрібно, щоб він вигравав». Алекс викрикнув цю фразу, так аж задзвеніли у вухах. Я буду збувати твій пилок, як сраний кавовий автомат їдальні. Зубдаю, ти задовбехаєшся мені його привозити. Тільки придумаєш щось, га, збільшимо капібарі дозу або... Дозу не можна. Але ти ж наперед знала, що він програє, отже знаєш, як на це впливати. Вона думала про щось, дивлячись собі під ноги. Потім подивилася на здоровання, задерши голову. Потрібне звільнення на цілий тиждень, не на три дні. Зробиш? «Не питання!» – з готовністю відповів Алекс. «І йому доведеться побути тут. Не в тебе, не в казармі, не десь іще тут, під наглядом. Зрозумів?» «Як скажеш, Ірмо!» «І збуватимеш дві норми на тиждень». «Дві? А ти думав!» Алекс замислено поворушив щелепою вліво-вправо. Окей, докі по дві!» «І що ти? Стули хавала!» Ірма висунула з-під столу ящик з інструментами, порилася в ньому. «Треба гайковий ключ», – сказала вона. Алекс мовчки покуперсався в якійсь тумбі і простягнув її здоровенний некільований ключ. «Лейтенант, і візьмі його за плечі, якщо сіпнеться, ушкодить спинний мозок». Я не став впитати, обійшов стіл і притиснув гладіаторові плечі до стільниці. Ірма спритно встромила йому до рота моток бинта. Хлопець здивувався, але заперечити вона йому не дала, заклеївши рота смужкою сріблястого тейпу. Він щось замукав, протестуючи, і засмикався. Я наліг дужче, тримаючи його плечі на столі. Буде боляче, сказала Ірма. І наступної миті вона змахнула гайковим ключем і щосили вгатила хлопця по гомілці.